Slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Streamaway. U današnjoj emisiji pričat ćemo o kaktusima. Što su to zapravo kaktusi, kako se kaktusi uzgajaju, kako se o njima brinu, koji su štetnici i bolesti koji mogu napasti se te kako on po mjesecima najbolje uspjeva, to jest kako se o njemu treba brinuti tokom cijele godine. Pa za početak neke podatke koje smo dobili sa Wikipedije također možete sami ih tu proučiti ukoliko ne pohvatate se u današnjoj emisiji. Uglavnom kaže kaktusi su sukulentne biljke koje potječu iz Amerike, sjeverne, srednje i južne sa susjednim otocima. To su uglavnom bodljikave trajnice koje se odlično suprotstavljaju suši, zahvaljujući sočnom i mesnatom sastavnom tkivu. Navzir sukulent odnosi se na svaku biljku sočnog tkiva stabljike i lišća, a često i korijena koje zadržava vlagu i omogućuje biljci normalan razvoj u razdobljima sušnog vremena. Kako se kaktus uzgaja? Do danas je napisano mnogo teorije o najpovoljnijoj mješavini zemlje za kaktuse. Smatra se da je najbolja mješavina ona koja se temelji na sagnilom lišću s dodatkom pjeska i gline. To jest, jedan dio ilovače, jedan dio pjeska, jedan dio lisnjače. Znači, do sada se to smatra najboljim načinom u plodnim za kaktuse. Upravo pored mene ja isto tu imam par kaktusa biljaka, naime nisam istavila u pjesak i u ovu smjesu, pošto nisam imala već u samu zemlju. On također uspjeva, ali evo ga ako za najbolji uspjeh zajamčeno je sa ovim, e, s ovom smjesom. Što se tiče dodavanja umjetnih gnjojiva, neka od umjetnih gnjojiva e, dodaju se s vremenom na vrijeme i to u vodu za zaljevanje. Važno je da se naravno ne pretjera u koncentraciji gnjojiva, a pogotovo oko tek presađenih e, biljaka. Zašto? Zato što prekomjerno zalijevanje može čak dovesti do smanjenog rasta korijena, što naravno znamo nikako nije dobro. E, Mješavina zemlje sadržaju biti dosta hranjiva za razoblje od negdje 3 do 5 godina. To sve ovisi o iskorištavanju biljke tokom e, njenog rasta. Posude u kojoj se sadi kaktus najčešće su to glineni lonci, također zato jer zemlja u njima se umjereno suši i tako postoji vrlo mala mogućnost da će biljka propasti od prevelike vlage jer kaktus je znači, jedna biljka koja se vrlo rijetko treba zaljevati, kasnije ćemo saznati kako taj ciklu zalijevanja u biti ide. E, u plastičnim loncima, evo ga tu piše, zemlja gubi vlagu, samo na površini, tako da mnogo uzgajivača zapravo koristi vrstu glinenog lonca upravo zbog toga što se umjereno suši. Naravno, oni su lagani, na njima se ne stvaraju nikakve alge, radi njihove glatke površine. E sad, kako se kaktus zaljeva to je ono od najčešćih pitanja pa kako se kaktus zaljeva. Većina kaktusa preko zime živi u stadiju mirovanja. Ukoliko ih malo i opće ne zaljevamo. Isto tako biljke u prostorima s centralnim grijanjem traže vlagu zato i u protivnom dolazi do smežuranja stabljike lišća. Uz nekoliko iznimaka, većina će kaktusa preživjeti zimu ako im je omogućena temperatura od 4 do 5 stupnjeva Celsjusa. Mišljenje da su kaktusi biljke koje nije potrebna voda, dakle nije točno, njima treba voda, ali u malim količinima. Najbolje za njih je kišnica, no rijetko smo u mogućnosti sakupiti dovoljne količine kišnice. Savjeti za zalijevanje biljke u glidenim loncima jedanput u proljeće i jesen, 7 do 10 dana, u ljetu i to od 4 do 5 dana. Ovi podaci vrijede samo u slučaju uh, kad je temperatura od 21 do 27 stupnjeva C, a u proljeće i jesen, a preko 35 ljeti. Znači, jedno kod tih temperatura se jednom zadržavaju u uh, znači 7 do 10 dana proljeće i jesen, 4 do 5 dana uh, ljeti. Svi kaktusi, uključujući i sukulente, nisu podjednako željni vode. Da bi se poboljšao vodeni režim, mješavine zemlje treba dodati pjesak, jer pjesak zapravo ima zadatak da vrši tu drenažu upravo. Koje su, su znači, jedne vrlo otporne biljke, međutim također i kaktusi e, mogu, imaju svoje bolesti i štetnike koje na njih e, utječuju. Pa tako znači sve biljne vrste napadaju određeni štetnici i određene biljne boli, bolesti. A koje su to? Pa podzemni i nadzemni dio biljke obično napadaju crvci. U obliku malih priljepaka na biljci imamo jedan organizam zove se štitaste uši štitaste uši, dakle mogli ste to primijetiti ako primijetite to na biljci također sićušni mali crveni kukac koji napada cijelu biljku on se zove crveni pauk Znači to su glavni štetnici. Što se tiče bolesti, može se reći da su im kaktusi i sukulentne biljke nisu naročito podložni, osim u onim ranijim stadijama razvoja. Pa tako postoje razna sredstva za zaštitu od nametnika od bolesti, a budući da se svakodnevno sastav zaštitnih sredstava usavršavaju i stalno u prodaju dolaze pod novim imenima, najbolje je tu tražiti savjet mjerodavnih stručnjaka. Sada ćemo uzeti jednu malu pauzu nakon njerodavnika, nije ćemo pričati o tome, o, ćemo pričati o kalendaru radova. Šta je točno to, na šta po tim mislimo, saznaćete nakon ove kratke pauze. Poštovani slušatelji, ponovno smo u emisiji Streamway, u kojoj danas govorimo nešto više o kaktusima. Pričali smo što su to kaktusi, u kojoj je najbolja mješavina zemlje za njihovu sadnju, kako postupati sa njima što se tiče umjetnih gnjojiva, koje posude su najbolje za sadnju, te kako ga zaljevati. Rekli smo znači jedanput u 7-10 dana u proljeće i jezini, 4-5 dana u ljeto, naravno pri određenoj temperaturi. Još jednom ponavljam, u proljeći i ta temperatura bi trebala biti između 21 i 27 stupnjevacelzijovih, a preko 35 stupnjevacelzijovih u ljeti. Također smo nešto rekli o štetnicima i bolesti koje mogu napasti ovu trajnu biljku kao i koliko vode kaktus zahtjeva. Pa u ovom dijelu ćemo se malo pozabaviti kalendarom radova to jest kako koji kaktus cvjeta u koje vrijeme. Pa za prvi mjesec znači u siječnju nema nekih većih aktivnosti među biljaka kao u stakleniku osim što recimo cvatu neki epifitni kaktusi. Ako biljke nose mnogo cvjeta, mora se zaljevati najmanje jednom tjedno, no naravno to opet ovisi o temperaturi. Također u zimi im odgovara temperatura od minimalno 10 stupnjeva Celzijevih, ali cvatu i pri nižim temperaturama. Što se tiče velječe, u prvoj polovici ovog mjeseca nema nekih novosti, osim što će se uspojavu u prvi sunčevi iz zraka, neki kaktusi će pokazati svoje cvjetne pupove. Mnogi kaktusi se sada već u drugom mjesecu presađuju veće posude, pa tako da se treba paziti na grumene zemlje oko korijena kako ne bi došlo do nekog većeg oštećenja. No međutim u ovo doba također možemo očekivati i pojavu e, nametnika crvaca recimo kojih ćemo uništiti nekim od e, insekticida. U trećem mjesecu ili mjesecu ožujku mnoge biljke vidno rastu, pogotovo oni lisnati e, sukulenti kojima je sada potrebno i mnogo više vode. Uz povoljnu toplinu i dosta sunca veliki broj kruli kaktusa, a čak i neki epifidni će pokazati cjetne pupove. Veći epifitni kaktusi s velikim cvjetujima, naravno, trebaće više vode i više gnjojima. Prelazimo na sljedeći mjesec, a to je mjesec stravanj, upravo sada, svim kaktusima, osim nekim sukulentnim. Već sada možemo dati dosta vode i to već u ranim jutarnjim satima, ukoliko ćemo očekivati neki vrući sunčan dan, evo za sad se ne bi moglo reći, pošto ovaj cijeli tjedan padala kiša. no evo ga sljedeći tjedan je prognoza puno sunca, pa svakako se pozabavite svojim, i dajte im vode koliko im je potrebno. E, također da za nekoliko dana e, čak i e, opuntija će pokazati znakove e, života, te mnoge cvatuće biljke pokazat će znatan napredak u rastu. Sigurno se sad pitate, ok, ali što je to e, opuntija? U biti opuncija ili latis, latinski se piše opuntija, a to je jedan rod kaktusa e, koji broj više od 250 vrsta kaktusa. Većinom oni potječu iz Amerike. Plodovi su jestivi, samo treba biti dosta oprezani i straniti bodlje. To često kad gledate neki film Stari kaubojski ili sad novi u pustinji, to su vam oni veliki kaktusi. Plodovi se koriste u izradi kolača i žele. Također koristi se u medicinske svrhe, ona regulira šećer u krvi, spričava čak jakne. Koristi se protiv artritisa kao i bolesti Očiju, na hrvatskom se ona zove bodljikava kruška, znači to je jedna posebna vrsta tog kaktusa. To je vrlo velik, jako raširen rod, neke vrste su patuljaste dok druge narastu do veličine drveta mnoge od ovih vrsta zapravo vrlo sporo rastu i većina raste u svakoj zemlji međutim opce tu preporuča taj dodatak od 25% pjeska za sporo rastuće vrste dobro uspjevaju na suncu naravno, međutim isto tako i u polu sjeni a sve vrste traže dosta vode za velikih vrućina to su biljke koje se za uzgoj početnicima, recimo upravo zato zbog lakog održavanja. Zimi odlično podnose hladnoću, neki čak i mraz, niske temperature, neke biljke čak do uh, minus 50 stupnjeva, zove se Opuntia fragilis, zabilježeno je čak da jedan primjerak te vrste u sjevernoj Švedskoj preživio temperaturu od minus 60 stupnjeva C, znači jako, jako otporna je ova biljka ima tu nekih desetak vrsti svake te biljke, rekli smo sada jednu, međutim evo ga na wikipediji ili u svom internet pretraživaču, možete ukucati i vidjeti ako vas se zanima koje su to sve biljke dakle, vrlo su zanimljive, vrlo su lijepe, čak i njihovi cvjetovi, no, dobro krenimo mi na svibanj i lipanj to su mjeseci gdje se osjeća sve, već, sve jači rast i cvatnja povišena temperatura, naravno traži i također puno puno vode. Po ovim promatranjem kaktusa sami ćete moći ustanoviti koliko vode im je zapravo potrebno. Što se tiče srpnja, kolovoza, rujna, rast svih biljaka je u toku, može se zaljevati i dalje kao i ostale biljke po potrebi. Za koji dan pojaviti će se cjetni pupovi, sukulentne biljke, razviti će mlade listove i ako nemaju dovoljno vode list će će dobiti prekrasnu crvenu boju što daje jednu posebnu ljepotu tim biljkama. Tokom ljeta velika opasnost predstavlja crveni pauk, dakle štočina koju smo rekli koja na očigled uništava biljke pa to pomno promatrite. No evo ga već prvi hladni dani u rujnu upozoravaju na postepeno smanjivanje zalijevanja. Listopad, zalijevanje okrugli kaktusa se obustavlja, međutim ne onih koji upravo cvatu. Prve cvjetne pupove počinje pokazivati i takozvani božićni kaktus. Studeni prosinac, cvjetni se pupovi vijavljaju na većini kaktusa i prinosimo ih na toplo mjesto. To je što se tiče kako uzgajati kaktuse kroz cijelu godinu. Također kaktusi se raznožavaju isto tako cijepe, pa kako to ide saznati ćemo upravo na Wikipediji ponovno kaže uzgavivači kaktusa skloni su posjedovanju posebnih oblika svojih miljeni. Ljubitelji kaktusa međusobno izmijenjuju biljke i vrlo su ponosni na novitete koje stvore sami. Mnogi iz skupine pravih kaktusa, kao i neki sukulenti, su granati, tako da nema poteškoća pri rezanju izbojaka. Pravih kaktusa dobro je pričekati od 10 do 14 dana dok se stvori kalus i tek tada se vade. Ukoliko je površina reza mala, već se za nekoliko dana može usaditi u zemlju. Ako je rez velik, kao kod nekih biljaka, bolje je ostaviti od 3 do 4 tjedna da kalusire. Za to vrijeme biljka mora biti na toplom i suhom mjestu zasijenjena od utjecaja sunca. Isto tako, taj postupak koristimo u slučaju ako biljka trune tokom zime, pa se reže na zdravom dijelu van truneži. Ima i drugih načina vegetativnog razmnožavanja. Neki su guloniti, posebno oni lisnati, razmnožavaju se listom. I to tako da ga se sadi u pijesak ili odgovarajuću miješavinu zemlje i nježno svaki dan prska vodom. Iz tog lista će e, prvo potjerati korijenčića, a zatim će i mladica. Te metode primjenjuju se kod par vrsta koje su to sve vrste možete također pronaći na Wikipediji. Osim pijeska također rekli smo koristili se miješavina lisnjača i pjeska s time da pjesak jače zastupljen. Mnogi kaktusi i neki sukulenti takvog, takvih su oblika da bi se teško raznožavali vegetativno. U tim slučajevima postoji mogućnost skidanja vršnog dijela kaktusa, sušenje neko vrijeme i sadnja kao gore već navedenim primjericima. Na starijoj biljci naravno istjerati će se novo stanići. Ljubitelje kaktusa E, također bih htjeli upoznati s jednom jednostavnom metodom cijepljenja koje se sastoji od toga da se odreže dio biljke ili cijep i stavi na drugu podlogu. Cijep se uzima od samorastućih sorti i stavlja ga se na brzorastuće deblo kako bismo ubrzali Rasta. Biljke se tako mogu cijepiti u svakoj dobnoj starosti, ali će uspjeh biti veći ako to radimo na mladoj biljci. Uzimaju se biljke stare, recimo nekih godinu do dvije, možda čak i mlađe. Za cijepljenje glavni lat je britva ili oštar nož. Za podlogu cijepljenja preporučaju se sljedeće vrste, to su ova upravo puntija koji smo spominjali, cereus, pereskija, Um, I tu još neke dvije biljke koje ukoliko vas zanimaju, također možete pogledati na Wikipediji. A sada ćemo razgovarati nakon kratke pauze o nekim vrstama kaktusa koji su najzastupljeniji kod nas. Pa svakako ostanite sa nama. donde el San Perito y el azote con Romero Pa' mis deudas y los deudos que el destino me vedó en la raca en Manquewa, con la vela y le espejo, presentencia mi alma diablo, entre sus sombras me dejó, tu pues sentencia mi alma diablo, entre sus sombras me dejó, tu pues sentencia mi alma al diablo, entre sus sombras me dejó. de internetu sam pronašla još jednu stranicu koja govori o kaktusima i malo o njihovoj povijesti, pa evo ga ne bi bilo loše da vidimo i što ona kaže. Kaže da su kaktusi pravi stanovnici pustinja, doduše oni ne rastu isključivo u pješenim pustinjama. Te biljke potiču pretežno iz Novog svijeta, odnisno protežu se na kontinent, kao što smo i prije rekli, Južne i Sjeverne Amerike. Iako se danas protežu s širom svijeta, njihove prve primjerke su na teritoriji Europe donijeli kolumbovi mornari u 16. stoljeću. Riječ kaktus vodi porijeklo od latinske riječi što se prevodi kao sok. Kaktus je biljka koja nema nikakvog lišća na sebi jer su se njihovi listovi pretvorili u bodlje, a njihova tijela koja su od raznog odblika, tako imamo kratki, plosnati, stupasti i tekako su preuzeli na sebe funkciju lišća se su biljke koje svoje tijelo tokom sušnih razdoblja mogu pohraniti jako puno vode i na taj način opstati na životu i preživjeti sušna razdoblja koje znaju biti vremenski svedene i na čak nekoliko mjeseci. Kaktus je moguće pronaći čak i na Andama na visinama od 4000 m pa i više pa čak i na području Kanade gdje rastu zimotporne vrste opunicija. Preko ljudi i raznih putovanja očito je kako su u današnje vrijeme ove bodljikave biljke rasprostranjene u cijelom svijetu, a nije na odmeti spomenuti kako su stvoreni raznovrsni križanci koji u prirodi inače i ne postoje. Okoliko se kaktuci uzgajaju, potrebno je pravo značenje svjetlosti, vode vlage, zimskog mirovanja i prihranjivanja. Svjetlost je najčešće neophodna substanca u zdravom kaktusa te je preporučljivo držati ih na južnom prozoru u kući ili stanu. Što se prave kombinacije zemlje tiče, dakle neću ponovno o to govoriti, to je ono što smo već naveli, koja to miješevina bi trebala biti. Također kaže rijetki su kaktusi koji zahtijevaju neku drugu vrstu zemlje, Većina njih upravo ovu sa pH vrijednosti koja se kreće oko 5,5 pa sve do 6,9. Nadalje zna se kako se zemlja u kojoj biljke rastu vremenom troši te se mora pribjeći prihranjivanju. Opet ovdje govori članak zapravo onome što smo pričali da li treba prihranjivati ali treba pasiti na koji način i koliko da u zemlji ima obično 3 do 5 godina potrebnih svojstva, međutim nije dobro da se baš apsolutno ništa prihrani, pa ako već trebamo da se prihranjuje na određeni način, to je stvarno previše gnjojiva. Eventualno kasnije, kada iz zemlje izađu sve te substance hranjive, trebalo bi dohranjivati malo bolje i to recimo sa umjetnim gnjojivom svaka tri tjedna. Ono što je bitno kod kaktusa to je da se obrati pažnja na zimsko mirovanje, jer se u to vrijeme i zapravo prilagođava vremenskim priliko, prilikama, a to opet vratimo se na onaj početak gdje sam vam govorila kroz godišnja doba kako kaktus zapravo reagira i što se s njim treba raditi. se također ima mnogo, svakodnevno stručnjaci za uzganje kaktusa sukobljavaju se s nekim novim otkrićem o tim bodljikavim biljkama ili pak s nekom novom vrstom, pa tu ima hrpu hrpu vrsta, samo utipkajte u Google pretraživač ili koji već imate na svom kompjuteru kaktusi i dobit ćete... Pa ne znam iskreno koliko, jako, jako puno vrsta. se da sada ja to ne bih iščitavala i govorila, stvarno ih ima puno. Također postoje one vrste kaktusa, kao što smo već spomenuli, koji se zovu križanci ili koji su već stvoreni putem odcipljenja ili e, nadogradnje. Tim putem je omogućeno da se povežu neke manje lijepe vrste kaktusa s vrstama koje su izrazito osjetljive. Najpogodnije vrijeme za tu vrstu, poduhvate lipanj ili srpanj. Preporučljivo je da se čistim nožem, prereše vodoravno slabo kaktusa, koje će u tom slučaju slušati kao podloga. Potom uzeti matičnu biljku, prerešite ju i obje razne površine, polako prislonite jednu na drugu, to smo znači, taj postupak već opisivali. Potrebno ih je pričvrstiti trakama koji su od gume, to nismo spomenuli. Dakle, evo ga sada ta informacija, znači treba ih pričvrstiti trakama koji su od gume. Jedan od vrlo, vrlo lijepih kaktusa naziva se kraljica noći. Možda ste čuli ako niste evo ga sad proučite koliko želite, vrlo je lijep i za taj kaktus je uočljivo što ima jedan predivan cvijet, veličine čak 25 do 30 cm i na vanilije. Međutim, to je vrsta koja cvijeta isključivo noću. Dakle, taj cvijet ćete vidjeti tek noću. Također je bitno napomenuti kako mnogi kaktusi rijetko cvijetaju, ali imaju, evo ga, lijep cvijet iako predivno cvijeta, za neke od kaktusa moglo bi se čak reći e, kako svoje bodlje kojima je obrasno njihovo tijelo koriste čak u svrhu samobrane od prostrediranja rad, raznih e, životinja. Dakle, to je isto jedna zanimljiva stvar. One jesu divni krasni ima, ali imaju te bodlje koje bodu, ali opet te bodlje sprečavaju e, razno razne životinje da dođu i da pojedu taj kaktus. Vrlo rasprostranjene, gdje bi drugdje bile nego u Meksiku, vrste kaktusa pod nazivom Cerous koje uspjevaju kod nas. Prevodi se kao svjeća jer opisuje e, zapravo oblik tog kaktusa. On izgleda kao stožac jedan, vrlo velika visina, rekli smo 15-20 metara, ali čak vrlo lako i vrlo brzo oni mogu narasti i... 1 metar ukoliko ih mislite držati u svom stanu, tako da na početku radost početnika veoma brzo oni počnu cvjetati, sve to divno i krasno, ali evo ga, to je jedan vrlo, vrlo veliki kaktus, pa postaje prevelik da bi se uzgajo u sobi ili nekom zatvorenom prostoru, znači eventualno on mora izaći van. Znači možete ga prisaditi, možete ga držati u kući, ali sve do odrečenog doba kada jednostavno više nećete to moći nego ćete ga morati staviti negdje van. I evo ga sada samo za kraj. Sam našla još jednu stranicu sa par kaktusa. Stranica se zove ljubci i govore nam o bradavičestom kaktusu ili mamilari. Što je jedan od najbrojnijih rodova kaktusa i gotovo nitko od nas nema kolekciju kaktusa sada nema njih. Pa evo ga čak mislim da je moguće to sada ovaj moj kaktus. Potiče iz južnih država SAD-a, one su prepoznatljive posjećušnim cvjetovima i po tome jer svat formiraju oko vegetativnog vrha oblikovljenčića, cvjetovi se kreću od bijele, žute roze crvene pa sve do malo svjetlih nijansi ljubičaste. Također, jedan kaktus koji se zove živi kamen, a potići iz Sjeverne Afrike gdje se prilagod o suši i vrućini. Na podneblju gdje kiša ne pada mjesecima ova biljka je razvila sposobnost da zadrži vodu u paru lišća. Listovi koji toliko nabubre da izgledaju poput okruglih kamenčića prilagođavaju svoju boju okolnom kamenju i zemlji. Zatim sedum burrito. Ovaj su kulent iz Meksika. Sedum potiče od latinske riječi sedo što znači sjediti. Blisko povezan s mjestom gdje biljka obično raste između kamenja, što je česti naziv biljke ili kameni plod. Znači, tolerira visoku temperaturu, a može podnijeti i mraz pa se sadi čak i u vrtove. Ovaj atraktivni ženjak vrlo lijepo se uklapa. Još jedna vrsta kaktusa zvana Kristova kruna potiče iz Madagaskara. E, više vrsta ih hibrida dostupnih u bojama cvijeta od crvene pa sve do žute. Cvijete tokom cijele godine, međutim ljeti je uspavana, miruje, pa ako odbaci lišće nemojte ju nikako baciti e, zato jer ona zapravo samo miruje. E, kao i kod drugih, e, Euforbija i kod ove vrste sok je otrovan i može izazvati iritaciju na koši, pa čak i trenutno slijepilo ukoliko dospije u oči. I još jedan koji potječe iz Kine i Afrike, a zove se Kalanhoja. Vrlo je lagana za uzgoj pa se preporuča ponovno kome? Početnicima. Biljka ima debele listove i cvjetove, naranđaste crvene roze, spada među sukulente, odnosno zadržava vodu u listovima temperatura je od 8 do 15 C, ovaj stupnjeva ne smije biti blizu radijatora i zimi traži osvjetljeno mjesto, a ljeti sjenu. I dovoljno je zalijevati svakih 20 dana. Evo ga, vrlo zanimljivo je. Ovaj obično zimi miruje, međutim ova zljeti miruje jedna od vrsta. No dobro, evo ga, nadam se da ste saznali dosta informacija... Ukoliko ih niste znali, vjerujem da ove neke jeste, pošto ste strastveni ljubitelj kaktusa, zato naravno i slušate ovu emisiju, no svakako kaktus djeluje kao jedna vrlo čvrsta biljka, nije zahtjevana, ne trebaju puno, međutim evo ga saznali smo sada, a još možete saznati puno, puno tih stvari, možda i u sljedećoj emisiji, čak, a možda i na internetu, o tome što je sve kaktusu potrebno, recimo, i kaktuse su vrlo otporni a meni se dogodilo da mi je par kaktusa uginulo ups kako pa previše sam i zaljevala znači treba paziti sa tom vodom koliko mi je dosta koliko nije vidjeli smo da to ovisi čak i o posudi u kojoj oni bivaju da li je to staklena plastična ili glinena za koju smo rekli da je najbolja zadržava vlagu i svakako treba paziti na nametnike da ne dolaze ne samo na kaktuse nego i na bilo koji drugi cvjet Sada je proljeće i uskoro će kaktusi početi puštati svoje cvjetove. Naravno, još se informirajte, možda si nabavite neku novu vrstu biljaka. Ja sad čitajući ove postove i čitajući sve ove članke, čast sam se zaželjela, možda nabaviti ovaj jedan veliki međutim ako mi naraste do 5 metara to bi još negdje moglo držati a kasnije nisam sigurna pa ne znam ni kud bi sa njime ali svakako mislim da ću otići sutra i nabaviti s jedan kaktusić pa svakako učinite to i vi jer cijeće nas uveseljava čini nam dom ljepšim kao i ostalo cijeće, tako i kaktus makar ima svoje bodljikice barem gamaca ili pes neće dohvatiti sa svojim capama što obično rade na drugom cvijetu Evo ga, poštovani slušatelji, bilo sve za ovu emisiju streamway u kojem smo vam malo pobliže objasnili što to zapravo kaktusima je sve potrebno i objasnili vam par, i govorili o par vrsta kaktusića. Lijep pozdrav i do slušanja u sljedećoj emisiji Streamway. m je realizirana unutar projekta Novi mediji za nove ljude, financiranog od Europske unije u sklopu programa FARE 2006.